У нього не було нікого, окрім відвідувачів. І коли довго ніхто не приходив, він стояв посеред зали безпорадний Маутека. З кожним роком господар ставав усе сутуліший і мовчазніший. Окуляри на приніссі все нижче сповзали. Надвечір до кав'ярні заходили хлопці з бензозаправки. Шелестіли банкнотами, реготали, доливали у каву коньяк. Запах вітру і бензину полонив кімнату. Вони пили пиво з горлечка, плювалися від податкового законодавства і гучно злословили. Заходили сторожиха, проїжджі й перехожі. Часом стільців не вистачало, і тоді господар приносив їх згори, метушився, і виделки в його руках зблискували, мов шаблі. Одного осіннього вечора, коли свистав вітер, і порощав сніг, а у комені полегкотіли соснові поліна, раптом відчинилися двері, і на порозі кав'ярні стала циганка з песиком на повідку. Кров'янисту хустку заливала патока чорного волосся, сміялися штучні квіти, уплетені з гори донизу, рясний барвистий одяг відбирав очі. Циганка була не молода, Смоктала велику люльку, осміхалася золотими зубами і артистично відкидала волосся. Дивлячись, як вона поправляє зачіску, господар оторопів. Нещасне серце під вицвілим вертухом закалатало, і, коли він нахилився, аби взяти замовлення, ледь стримався, аби не погладити струмки її кіс. Вона замовила яєчню з домашньою ковбасою. Годувала щеня, сміялася і цілувала його у чорний писок. Спочатку зала замовкла, і гості дивились на циганку, мов на якесь диво, надто вже вона була яскрава і нетутешня, А потім призвичаєлися, пили, палили і гелготали. Опівночі всі стали розходитись, у коміні дотлівало вугілля. Циганка вийняла з-за пазухи півсотню, але усміхнулася і запитала, чи не поворожити доброму панові? Господар знітився йому, ніхто ніколи не ворожив. Щеня з її безмежного одягу витягло карти. Циганка якусь мить подумала, узяла руку бармена пекучими пальцями і накрила колоду. У нього всередині застогнало, він відчув, як вона пахне листями полем. Коли ж витягнув три карти, вона на мить завмерла і подивилася на нього. Ураз заметушилася, почала збиратись. Господар відчув, як серце його калатає, наче стривожений дзвін. Побачив зблизька шовкові квіточки у її волоссі, Чого вона мовчить? Ти самотній, як світ, сказала раптом, але жити тобі залишилося до світанку. Власник кав'ярні зблід заходився шукати по усіх кишенях окуляри, які впали на стіл і лежали біля руки. «Не журись!» Рано чи пізно це з усіма колись трапляється. Вона взяла на руки щеня і тихо вийшла, наче ніколи й не було. Бармен зроду не думав про свою смерть. Тепер його охопила пропасниця. Він бігав по кімнаті, Розкидаючи столи й стільці, відкрив касу, враз метнув гроші по залу, кинувся на другий поверх. Сходи вищали, підстрибували, мов на віжені, він упав і боляче вдарився головою об стіну. Ледве піднявшись, почволав до своєї кімнати. Навіщось роздягнувся і у кальсонах упав на ліжко. Партух лежав на підлозі поруч, немов його син». Господар залився сльозами і плакав голосно, як давно за дружиною, а потім затих і упав чи то у сон, а чи в марення. Прокинувся від того, що знизу добивалися в двері. За вікнами вже сіріло. Вийшов на сходи і хрипко гукнув. «Хто там?» За дверима мовчало. Спустився до зали. Кватирка була відчинена. Всюди на підлозі ворушилися гроші. Рвучко стукнув замком. Перед порогом сиділо щеня і жалібно скаволіло. Трохи далі, посеред траси, лежало барвисте тіло, ополите кров'янистою хустиною. Волосся з дрібними квіточками розтеклося по асфальту. «Ну от!» – злякано зітхнув він і буцнув ногою щеня. Гримнув замком, опустився на стілець. Над ним голосно цокав годинник. Чоловік з конем у білому степу. Вітер свистав у вершинах вільх, і байдуже плив над вікном місяць. Марта заснула, не вимкнувши світла, книжка впала на лежанку, окуляри ссунулися. Перед тим вона дивилася на себе у дзеркало і думала, Ну, от і згоріло твоє життя. Пенсіонерка. Пенсіонерка. Як завжди, коли хотіла собі сподобатись, поворушила могутні волосся на плечах, витягла шпильку, тепла хвиля сипонула по плечах. Пенсіонерка. У 45 вона вийшла на так званий заслужений відпочинок. Приїхала на літо в материну хату. Щовечора купались неподалік у Копенці. сусіди виглядали з-за огорожа, в неї коси, нижче колін, так і пливуть.